Càpsules amb musicals en Rafel Corbí Avui l'àlbum Country State of Mind Un àlbum de versions de Josh Turner mm -hmm. L'àlbum preciós, magnífic, dels millors que s'han publicat al llarg del 2020. Country State of Mind és el vuitè àlbum d'estudi del cantant Josh Turner. Un Josh Turner que és un dels millors intèrprets de l'actualitat de la música country western americana. Nascut el 20 de novembre del 1977 a Hannah, l'estat de South Carolina, i que ens ha portat el seu estil més neotradicionalista amb els darrers anys des que va debutar en 2001 amb el Long Black Train, una cançó fabulosa que ha fet amb aquest endisc doncs adaptar cançons d'altra gent està composta enterament de versions es va editar a través de MCA Nashville el 21 d'agost de 2020 aquesta cançó que escoltem de Ben Gosling I Can Tell You By The Way You Dance o per exemple la primera cançó que es va donar a conèixer la versió del gran èxit de Randy Travis Forever and Ever Amen foolish you've heard that I'm wild and I'm free you may wonder how I can promise you now this love that I feel like d'anys d'ençà que havíem escoltat per darrera vegada, nous enregistraments en els quals hi participés Randy Travis després de la seva extraordinària malaltia del 2013 que el va deixar francament tocat i a prop de la mort. És el primer enregistrament que va fer Randy Travis participant en la nova versió de Josh Turner d'aquest Forever and Evidentment. Les cançons o, o altres artistes que es troben versionats amb aquest country state of mind són gent tan fabulosa com Patty Loveless, Ben Gosden, Hank Williams o Hank Williams Júnior. També hi participen amb aquestes cançons altres llegendes de la música, com per exemple Chris Christopherson, que participa també portant les vocals a la veu amb el duet que realitza amb Josh Turner amb el seu gran clàssic Why Me. deserve even one of the pleasures I've known Lord what did I ever do that was worth loving you or the kindness you've shown I've wasted so help me, Jesus. I know. un àlbum simple, però molt satisfactori, incluint-hi aquestes versions de temes dels anys 80, també les contribucions de gent com Chris Christopherson, o com no ho hem dit, d'un altre dels grans de la història de la música, John Anderson, que col·labora amb la cançó I've Got It Made, una altra de les que es poden trobar amb aquest disc, una peça original de Max Divorn. I've got a few good priests. veus més escoltades al llarg de la història i més fàcilment reconeixibles com també ho és, temes que han portat a la glòria musical gent com Alan Jackson, també compositor d'aquesta cançó al costat de Don Sampson, que també versiona Josh Turner amb aquest disc i que es diu Midnight in Montgomery it's nice to know you care Then the wind picked up And he was gone Or was he ever really there it's midnight ha passat una mica aquest en disc en de Josh Turner, que també inclou versions en de Johnny Cash, en de Kurt Shaker, o, per exemple, aquell fabulós tema dels Dukes of Hazard, Dukes of Hazard que ens aportava anys enrere un grandioso Wylon Jennings. O, per exemple, la col·laboració que fa Chris Janson amb el tema que dona el nom al disc Country State of Mind. Altres que també hi participen, en aquest disc, són gent com Alison Moorer, Runaway June o Madi Antae. Sí. Bona música i bon ritme que ens aporten amb un àlbum que no només es limita a versionar clàssics sinó que els fa autènticament seus Josh Turner, Country State of Mind Music on his